Частина Очікуючи на повернення і візит до неї Максима Качули, Ліза тремтіла у душі, як ціла хмара осикового листя. Вона усвідомлювала свою велику владу над ним, інакше він не поводився б так, не вів би вмілу і небезпечну гру з нею, простою бідною київською дівчиною. Що гра була, вона розуміла все більше, коли пригадувала історію їхнього знайомства – Взаємно. Він справді вміло, ну, чи як вмів, крок за кроком завойовував її. Але кілька разів у понеділок, у вівторок, середу, у вухах і мозку Лізи звучали слова «Лії». «Подумайте, Лізо, як може він дозволяти так принижувати мене, якщо справді любить вас?» Однак голос Максима був таки наповнений любов'ю, коли в середу ввечері Ліза почула у трубці його впевнений, мужній і водночас ніжний голос. «Лізонько, я вже в Києві». Ліза повагалася цілих півхвилини, перш ніж озватися, коли побачила на своєму мобільнику слово «Максим». Але телефон вперто не вмовкав, і вона за ці секунди вирішила, скаже відразу все. Бо інакше інакше вона завтра здасться, або вночі кинеться з даху над вісімнадцятим поверхом. Вона попросила було Степанка, щоб він того вечора лишився з нею, так певніше почувалася під час розмови, хай телефонної, але потім вона буквально виштовхала коханого із словами «Я сама, сама, сама!» «Сама все скажу йому!» «Лізо!» Степан дивився на неї жалісливо і... Захоплено. Щоправда, сказав Я боюся за тебе Ліза. А ти не бійся, я буду мужня, як сто тисяч спартанців. Горобеня моє, сказав Степан, їх було триста. Хоч і проти Великої армії, але триста. А ти будеш одна. Ні, не одна, уперто сказала Ліза. І бачиш, я навіть знаю, хто такі спартанці. Ну, тоді тримайся. Спартаночко, нас чекають нелегкі дні. Ти маєш рацію, із моєї крамнички мені, певне, доведеться піти. Чому? Ти думаєш, що він... Він всесильний. Але не над нами, довершив їй фразу Степан. Головне, що ти в мене є, а ти в мене. Легко їм було казати. А тепер перед Максимовим голосом Ліза зробилася... Відчула себе маленькою мишкою в нірці, у яку сунулася лапа кота. Тієї миті, коли я задзвонив їй смартфон, протягом тридцяти миттєвостей, навіть більше, маленька мишка і ще не знала, що перед нею, що вона чує дихання не кота, а великого грізного тигра. Поки ж, вона почула його ніжний голос. «Лізонько, я вже в Києві. Мчався на крилах, не тільки у прямому сенсі. Вирушаю із Борисполя. Може, я відразу заїду до тебе? Я заїду по тебе?» Звичайно, він очікував почути тільки так. Вона вже сказала «своє так» і мусила його підтвердити. Словами «так», «я тебе чекаю» чи іншими подібними «я тебе дуже чекаю». Ні, Максиме, сказала маленька мишка Ліза. Давайте зустрінемося завтра. Але чому? Ми могли б разом повечеряти, я дуже хочу побачити тебе зараз і негайно. Я не можу зараз. Ми поговоримо з вами завтра. З вами? Ти знову кажеш мені «ви»? «Що сталося, Лізо?» «Сталося, Максима. Я, я зрозуміла, що кохаю Степана і не можу бути з вами. Я була в нього, і він був у мене. Пробачте, будь ласка». «Гарні у нас з тобою справи». Голос Максима став не тільки розчарованим, а й виразно покрижанів. Я зараз негайно приїду до тебе. Не треба, Максима, Ян. Ліза ледве не вимовила, я вас боюся, чи я боюся зустрічі з вами. Затремтів не тільки її голос, але й вона уся. Ще більше, ніж перед цією розмовою. Треба, Лізо, твердо сказав Максим Качула. Краще відразу усе вияснити. Я зараз буду у тебе. До зустрічі, моя Люба. Він відімкнувся, Ліза міцно стисла свій мобільник, у якому жив голос грізного тигра. Що тигра, вона ясно відчула. Збагнула якоюсь десятою чи стодесятою жіночою інтуїцією. «Степанку», – жалібно сказала Ліза у голос, – «даремно я тебе відпустила. Даремно я тебе прогнала. Що тепер буде?» А що буде, вона зрозуміла, коли поглянула на портрет мами-бабусі Павлини, та дивилась на Лізу. І печально, але й підбадьорливо всміхалась. Ліза кинулася, схопила фотопортрет мами-бабусі, притиснула до грудей вона. Тисла, тисла його, і раптом відчули, який стає тепліше, і кудись зникає страх. Вона не почула голосу «Мами, бабусі, я з тобою», але наче зримо відчула її присутність у цій маленькій квартирці. Світлини Степана в неї не було. Він жив у її смартфоні. Місяць тому Ліза за гроші зі свого таємного фонду купила дорожчий апарат аби зазнімкувати коханого. Вона була дитиною свого часу. Ліза поставила портрет мами-бабусі на стіл і подумки поруч поставила фото Степана. Вона була готова до розмови із Максимом Качулою. Він знав, де вона живе, у якій квартирі. І Ліза знала, що він знає, але здригнулася, усе напружилося, коли пролунав її даренчливий дверний дзвінок. Завмерла на якусь мить, а тоді поширше вдихнула повітря і пішла відчиняти. За дверима стояв, пронизав її поглядом він сам Один. Хоча Ліза відчувала приїхав, як і належало людині його рангу з охороною. Двері у їхньому під'їзді на сигналізації. Отже, він знав, як їх відчинити. Як? Звідки? Про це годі питати, одягнутий в дорогий костюм хоча б без краватки. "Здрастуй, лізонько, сказав Максим і простяг до неї руки. Ліза відхилилась, відступила вбік, пропускаючи його. У руках він тримав чималий пакет. Це тобі, сказав Максим. Навіщо? Тому що я купив для тебе знову діамант. Даремно іронізуєш. І діаманти, і дещо з одягу. Я думав, що вже можу собі це дозволити щодо тебе. Ліза не відповіла. Якесь слово, наче незнайоме. І їй. Завмерло на вустах. Вони прийшли до кімнати, він обвів поглядом її маленьке приміщення. Ось так ти живеш. Дуже бідно, як бачите, сказала Ліза тоді тим більше варто поговорити. Про що, Максиме? Я бачила, яке життя на мене чекало. Він відповів не іронічно, не саркастично, не зневажливо Якось і вбивчо, спокійно, і у той же час пристрасно. Ти ще не все бачила. Далеко не все. Ти навіть не уявляєш, Яке розкішне і достойне життя тебе чекає. «Чекало», – сказала Ліза. «Ні, чекає». Максим вимовив це голосом не те, що впевненої людини. А так, наче іншого ніколи, ні за яких обставин і бути не могло. «Ти дозволиш присісти? Ми маємо поговорити». Якщо ви так хочете. У лізаній кімнаті, крім ліжка і шафи, стояли іще складане крісло-диван, на якому спала колись мама-бабуся-павлина і два стільці. На крісло Ліза й показала рукою. Але Максим сів на стілець. Ліза присіла на інший. Після невеличкої паузи Максим сказав – як я зрозумів, твій Степан сказав тобі про нашу розмову з ним. Не вже ти не зрозуміла, чому я щось там пропонував йому. І далі Максим сказав «пропонував», бо думав про неї, як і тепер. Чи платив за мене, за відмову Степана від мене? Гарна ціна. Ліза вимовила це несподівано різко, здивувалася і трохи злякалася цим словам. «А якщо і так, то що?» Я гадав, він буде задоволеним. «Хоч ти маєш рацію, твоя ціна значно вища, значно. Тому ти передумаєш. «Ні», – сказала Ліза. «Я лишуся з ним. Це моє остаточне рішення. Вибач, але інакше я не можу. Я його кохаю. Може, і сама не знаю, за що». Дуже прошу, вибач. Вона підвелася, підвівся й гість. Від Максима Качули йшов не тільки запах дорогих парфумів, а й інший міцний, чоловічий. І раптом Ліза відчула, що її хтось захищає. Мама, бабуся Павлина, Степан – обоє. Чи Бог? Від її персонального вона пригадала, як зветься той Спокусник на картині від її персонального Мефістофеля. Хоч вона навіть не Фаустина, а звичайна дівчина Ліза. «Я теж кажу своє «ні», – сказав Максим Качула. «Ні твоєму вибору. Ти хочеш лишитися жити в цій, вибач, скажу прямо, конурі? Але я цього не хочу. Ти будеш або моєю, або нічиєю. «Це погроза?» Ліза намагалася говорити іронічно, однак зрозуміло нічого не вийшло. З денця її душі визирнув страх. «Ну що ти, лізенько?» У голосі Максима була справжня іронія. Це вона відчула. І далі він сказав, що дає Лізі два дні для перегляду свого помилкового рішення. В суботу особливий для них день. Він приїде і забере її. Поки що житиме в одній з їхніх київських квартир, тим часом буде оформлено шлюбний контракт, дуже вигідний для неї. Після цього вони поїдуть у Європу. Вона побачить і Іспанію, і Швейцарію, за бажанням Париж і Рим. Багато чого побачить. Різдвяні канікули проведуть на Сейшелах чи Мальдівах за вибором. Офіційно шлюб можна зареєструвати і в цьому році, а можна і після Різдва, коли вони повінчаються – як, Лізонько, хочеш. Він бажає, щоб все було законно, хай навіть і старомодно. Мені поки що буде досить, Лізо, що я тебе люблю, сказав Максим Качула. Тому ніяких заперечень вони не приймаються, і ніяких фокусів у ці два дні до суботи. Ні з того боку, ні з боку так званого нареченого. Його життя і безпека теж у твоїх руках. До речі, мої пропозиції йому лишаються в силі. До побачення, Лізо. Я кохаю тебе. Ти будеш моєю. Інакше і не може бути, повір мені. До суботи. Коли двері з Максимом Качулею зачинилися, Ліза зрозуміла, вона у золотій клітці. Остаточно і безповоротно назавжди. Назавжди? «Я перехитрю тебе, Максиме Качуло, подумала Ліза. «Так, вона розпочне свою гру. На якийсь час прикинеться, що пристає на його умови, а там спробує вирватись із золотої клітки. Тим більше, якщо на руках у неї буде шлюбний контракт. І тут щось неприємно зашкребло в неї всередині. Отже, вона таки готова зрадити Степанка. Зрадити своє кохання. Хай тимчасово, але зрадити. Для Максима Качули питання зради Лізою Степана не існує. Для нього Степан взагалі не конкурент. А так собі дрібна комашка, на яку і зважати не варто. Хіба що можна роздушити і не помітити. А для неї? Усі, хто мав із нею справу, казали, що у неї потрясна інтуїція. Потрясна інтуїція підказала Лізі, особливо після того, що вона почула, вирватися з золотої клітки буде нелегко, а то й неможливо. Отже, треба або скласти лапки і крильця, або боротися негайно. Ліза подивилась крізь двері і погляд упав на тумбочку в коридорчику. Там лежав пакет залишений Максимом. Дівчина набрала його номер. «Так, Лізонько», – озвався він майже відразу, – «сподіваюся, я тебе не образив». «Ти забув у мене свій пакет?» «Свою коробку», – сказала Ліза, зігнорувавши його запитання. «Не забув, а залишив», – сказав Максим. «Усе, що всередині, твоє». А якщо я не хочу приймати твого дарунка? Спочатку, ну, хоча б відкрий, подивися, що там. Усе, Лізонько, до зустрічі, не хвилюйся, все буде добре. До речі, вже завтра можеш звільнитись з роботи. Я скажу тій бабі, щоб тебе гарно розрахувала. Ти хочеш насильно зробити мене щасливою? Просто щасливою, Лізо. На добраніч, Люба. Я тебе цілую. Раптом щось шпигунуло Лізу, кололо, наче згадалося, як вона раніше не подумала про це дурна. «Зачекай!» – майже вигукнула Ліза. «Я повинна тобі сказати, я вагітна, Максиме!» Коротенька пауза і спокійно іронічний голос. «Хочеш сказати від твого Степана?» Так. Ліза ледь не сказала, а від кого ж ще? І скільки? Голос Максима почувся виразно і водночас наче з іншої планети. Спокійний. Швидше. Спокійно відсторонений. Що скільки? Ну, як давно ти вагітна? Я не знаю, але вагітна. Я це відчуваю. Жінки це відчувають. Отже, ти не знаєш, тобто... Лише підозрюєш, або й просто хочеш мене обдурити. Ну, не треба, Лізо. А якщо це справді так, то й що? У суботу ми це з'ясуємо. Ми? Ну, ти сама. Ти можеш це зробити й до суботи, без зайвих хвилювань, Лізо. А якщо я справді вагітна, ти мене відпустиш? Лізо, не сміши. Повір мені, я добре розбираюся в людях. Якби ти була вагітна давно, то сказала б мені про це, тому, запевняю, не хвилюйся. Повір, у нас іще будуть наші діти, гарні і розумні. Спочатку син, а потім донька, чи навпаки. А якщо я втечу від тебе? Дякую, що попередила. Але куди, Лізо? В нашій країні щодня зникають десятки, а то і більше людей. 90% зниклих не знаходять або знаходять мертвими. Ти хочеш сказати? Я нічого не хочу сказати, окрім того, що сказав Лізо. Я не дам тобі зникнути. Колись ми вдвох будемо згадувати з усмішками ці наші пригоди. Ну все, Лізонько, бувай, пам'ятай, що я тебе люблю дуже. До речі, я відчуваю за тобою сумою черри. Я зараз кажу йому, що вже сьогодні бачив тебе. Ліза відімкнулася, зрозуміла, він, перекрив і перекриє за будь-якої спроби втекти усі можливі шляхи, та й де сховатись. У Києві можна вирахувати всіх її друзів. Крім того, заручником лишається Степанко. Вона могла б винайняти десь квартиру. Київ – все ж велике місто, у якому можна загубитися і переждати, зачаїтися, поміняти номер телефону. Але думка про те, що з коханим, не даватиме їй спокою. І справді щодня передають про зниклих людей, чоловіків треба втікати, зникати, розчинятися вдвох. Але куди? Може, в село. До Степанових батьків? Там би знайшлася робота для обох. Як не в селі то десь в райцентрі. Та Максим Качула знав, де працює, працював Степан, отже, вирахувати, звідки він родом, не так уже й складно. Виїхати за кордон, проте ні в неї, ні в Степанка немає закордонного паспорта, а виробляти навіть терміново вже немає часу. Може звернутись до поліції. Але що вона скаже? Про підозри щодо намірів сина одного з найбагатших і найвпливовіших людей України? Не сміши, Лізо. До того ж у нього, напевно, і в поліції усе схоплено і охоплено. Лишалося одне. Приймати умови Максима Качули. Покірно чекати суботи, проте після двох сьогоднішніх розмов у квартирі і телефонної Ліза не могла бути з ним. Не Могла Світ і характер Максима Поставали зовсім іншими І те, що могло бути далі з нею Мало інакший вигляд Треба боротися, але як Втікати, але куди Ну, думай, Лізо Чи у тебе думалка зламалась Ліза сиділа, гарячково думала І раптом згадала У мами бабусі Павлини є сестра Її двоює на бабуся Єва «У далекому селі на Наполіссі із смішною назвою туптали. Туп-туп. Ось куди. Вона потупає, де сховається разом з коханим. Вона жодного разу не обмовилася перед Максимом, звідки родом мама-бабуся Павлина. Мами-бабусі вже немає на світі, отже спитати не буде у кого. Там і причекають лиху годину» і придумують, що робити далі. Там вони офіційно одружаться, а той повінчаються завтра. Вона збере усі свої запаси, яких повинно вистачити хоча б на кілька місяців, і збере манатки. Ліза до пізньої ночі складала плани подальших дій і втечі. Вона недаремно любила детективи, чимало їх і надивилася, і начиталася. Вранці вона склала найнеобхідніший одяг у сумку – Безтурботно розмахуючи іншою маленькою сумочкою вийшла з дому, поїхала як завжди на роботу. Знала востаннє. У крамниці вона трохи попродавала квітів. Вирішила, що, на щастя, треба продати сім букетів. Після сьомого букета набрала номер власниці крамнички та відукнулася диво оперативно. «Світлано Ігорівно». Ліза постаралась надати голосові сумної, але не дуже інтонації. «На жаль, я змушена звільнитись. У мене міняється життя». «Я знаю, Лізонько». Голос у власниці був медовим. «З чим вас і вітаю? Ви хочете, щоб вас розрахували вже сьогодні?» «Так», – твердо мовила Ліза, – «вже сьогодні». «У суботу ми вирушаємо в подорож». «Це чудово, Лізенько!» – схвалила власниця. «Просто чудово! Зараз вам доставлять розрахунок і трудову книжку. Так-так, я дуже задоволена вами, особливо останнім часом», – подумала Ліза. «Тому випишу премію за вашу роботу. І далі трохи вкрадливо. Сподіваюся, ви не забудете у своїй новій якості, що я дуже добре ставилась до вас. Ще пак!» – подумала Ліза весело, «бо знаєш, хто за мною стоїть». «Знала ти, що я задумала?» «Так, дякую, Світлана Ігорівна. Якщо вам буде потрібна підтримка, звертайтесь», – закинула Ачук обіцянку. Власниця зраділа ще більше, аж розчулилася. «Ви справді диво, Лізонько. Бажаю вам щастя. Ви його заслужили. Чао-какао», – подумала Ліза. Через годинку з хвостиком їй доставили і трудову книжку, і розрахункові гроші, і обіцяну премію. Коли Ліза вже за порогом крамнички заглянула в один і другий конверт, то аж присвиснула. Їй виписали 20 тисяч розрахункових грошей. А премія за її гарну роботу, якою так була задоволена власниця, становила аж тисячу доларів. І з цими сумами... Плюс її заначка. Уже можна було жити і втікати. Ліза насамперед вирушила в іншу крамницю на їхньому базарчику. Там вона купила мобільний. А потім у крамниці на вулиці, що вела до банку, де вона мала депозит, і ще один стільничок. Її план набирав обертів, ставав реальністю. Банківський клерк, до якого звернулася Ліза, Уперся було, що знімати гроші з депозиту до закінчення дії угоди не можна, та Ліза сказала, що виходить заміж, виїжджає за кордон. Клерк продовжував угнути своє, тоді Ліза назвала йому ім'я майбутнього чоловіка і пригрозила, що зараз йому подзвонить, хай пан сам пояснює, що можна, а що ні і кому. Клерк недовірливо і скептично глянув на Лізу, щось набрав на комп'ютері, потім кудись сходив, а коли вернувся, то сказав, що для пані вони зроблять виняток. Лізин – таємний фонд, або просто заначка на чорний день, плюс одержані гроші від щедрої Світлани Ігорівни, плюс зняті з депозиту, і Ліза перетворилась на такого собі багатенького буратіно. «А може, багатеньку мальвіну?» Ліза полялякала і Степанком, і Іркою. Йому вона наказала не сумувати і ловити у жменю свою синицю, чим неабияк здивувала. «А що трапилося, Лізо?» На ці слова Ліза заспівала слова пісні. «Пригадай, пригадай, як ми потрапили в рай, наштовхуючи здогадливого Степанка на деякі думки». Ірці затераторила про своє неймовірне щастя, яке здобуває після важких роздумів, а потім із нового, щойно купленого мобільника зателефонувала до Степана. Вона мала сильну підозру, що її номер на контролі, а Степанів – ні. На щастя, Степанко відгукнувся на незнайомий номер. У відповідь на слова коханого я вже тривожуся, лізо. Чому ти дзвониш з чужого телефону? Вона сказала дуже, дуже. слухай мене уважно. Нас немає часу. Якщо ти мене кохаєш. Дуже. вставив Степанко. Якщо кохаєш, то зробиш, як я зараз скажу. Добре? згодився Степанко. Ліза, завтра ти візьмеш відпустку за свій рахунок. Тебе хтось серйозно захворів, знаю, що гріх і небезпечно, але виходу немає. Чи щось вигадай. А то й просто втечи. Під вечір їдь до Києва. І з собою візьми необхідні для життя речі, якщо є гроші. У Києві доберися до Поліської автостанції. Там чекай на мене. Я приїду пізно ввечері або вранці. Що далі буде дізнаєшся. Якщо любиш, чекаю. На цей номер і взагалі не дзвони. Все. Ліза... Уся наструнчена, стривожена, сповнена злості на себе саму, що робить найавантюрніший вчинок в своєму житті, на качулу, який оголосив її, по суті, своєю власністю, на весь світ, де так незатишно і не можна бути просто щасливою, повернулась додому. Вона знала, що не дасться зґвалтувати себе, а по суті Максим хотів це зробити, що вона... Три, десять, сто п'ятдесят разів дурна, але в неї ще є честь і совість. В неї є Степанко, не до хлопчисько, якого вона любить. Після тривожної майже безсонної ночі Ліза вирішила поблукати Києвом, може, востаннє. Дісталася Хрещатика, потім Андріївського узвозу, Володимирської гірки. Мість, яке вона любила, пройшлася набережною. Серце пораненим птахом билося в грудях. Силкувалося вирватись. Ліза знову стала добре нагостреним ножем. Озвався мобільник Максим. «Лізо, ти дуже сердишся на мене?» «Ні, ні, ні, вже ні», – сказала Ліза. «Тільки завтра я ще висловлю тобі деякі прохання». «Згоден на все, крім одного». – Ти знаєш, про що я? – Я знаю, я здогадуюсь. – Я здаюсь. – Це звучить сумно, – зауважив він. – Ти не здаєшся, а робиш мене щасливим. – Приймаєш мій подарунок? – Так, – відповіла Ліза. – Дякую. – Я ще не носила таких речей. – Віднині носитимеш? Вона справді відчинила залишену ним коробочку. Побачила... І коліє з діамантом, і, мабуть, дорогущий жіночий годинник, і розкішну ажурну білизну. Після споглядання цього багатства билися добрих півгодини в істериці. Уже хотіла сама собі викликати швидку, а потім опустилась на холодну підлогу. «Я божевільна», – прошептала Ліза. Потім вимовила голосніше. Враз її божевілля стало тихим, далеко чулися якісь слова Максима, особливо «служки лії», Поставали діти, яких вона має від Максима народити, у яких буде близьку чи майбутнє. Я загубила себе чи знайшла? Ліза подумала це і підвелась. Сказала, тебе нема, Лізо, і ти є. Так не буває, але так є. То було вчора. А сьогодні Максим висловив побажання чи наказав, щоб на завтрашню зустріч із ним вона наділа і коліє, і годинник, і головне подаровану ним білизну. Сподіваюсь, я не помилився розміром, сказав він. Ні, Максиме, сказала Ліза. Ну, от і добре. До зустрічі завтра, Люба, в наш день. До зустрічі. «Я ошуканеця», – подумала Ліза. І раптом відчула, що їй приємно одурювати цього могутнього чоловіка, який проголосив її своєю власністю. «Маленька моя», – казала мама-бабуся Павлина. «Я не маленька», – сердилася Ліза. «Тоді велика моя», – погоджувалася мама-бабуся. «І не велика, я самосвійська». «Яка-яка?» «Самосвійська, дика». Я така мамуню, я така бабуню. Ліза міркувала зараз, що підготує тому Максові сюрприз. Мусить щось учварити. Швидше додому. Бо завтра має бути проголошений цим чоловіком їхній день. Великий день смерті бідної Лізи. І вошестя на престол багатої Лізи. Напередодні того дня, пізнього вечора, Ліза з рюкзаком за плечима валізкою в руці вислизнула із свого будинку. Тепер за нею не повинні слідкувати. Максимка чула, певен в собі, своїй силі й перемозі, у своїм праві робити людину щасливою навіть у супереч волі. Ліза спочатку пішки, потім на метро, далі на таксі і знову пішки дісталась автостанція. Коли вона побачила Степанка, поруч із яким стояв його рюкзак, то завмерла. Подумала, що зараз останній шанс утекти і від нього, і від себе самої. Більше не буде ніколи, як і насильно щасливого, але суперзаможного життя. Ліза стояла і вдивлялася в Степана у ніч за вікном. Благала, підведи нарешті голову, і він... Підвів і підвівся вдвічі, утричі, незахищеніше, ніж вона. Самостійний у своєму чеканні на неї. Ліза кинулась до нього, притислась до його грудей. Як була із рюкзаком і валізою, він прошептав. «Чого ж ти плачеш, Лізо?" «Я не плачу», – сказала Ліза. «Ти вся зарюмсена. Ой, Степанку, що ж ми робимо? І що на нас чекає?» А чекала на них зимова ніч. Автостанцію на межі околиці Києва зачинили. Вони то сиділи на лавиці у скверіку поруч і хапали дрижаки, то ходили. Зайшли в якийсь нічний барчик, де було повно шуму, диму, і вийшли. Вони були чужі серед цього світу із своїм приреченим коханням, із своєю втечею. Із нічу, серед якої намагалися знайти прихисток. Місто спало і не спало. Дооколу автостанції бродили якісь люди. Двічі якісь компанії намагались до них чіплятися. Один раз Степанко насмішив лізу, бо прийняв боксерську стійку. Обійшлося. Знову настав холод самоти, коли треба було дожити якось. До ранку, до втечі, до зникнення, розчинення. Чекання тяглось нестерпно, холодне і тоскне. Але їх було двоє, із двома заплічниками і валізою, у назві якої ховається таке саме слово, як ім'я дівчини. Холодна ніч тяглася довго, але й вона закінчилася, вони перемогли і її. Рано вранці сіли у першу маршрутку, що йшла на ковель, геть змерзлі, тулилися одне до одного. За вікном маршрутки навздогін бігло прагматичне 21-ше століття, яке їх не вполювало. Максим Качула подзвонив Лізі у суботу вранці. Номер не відповідав, зателефонував уже з офісу, те саме засранка. Вимовили зло і вилиявся. Невже ця дівуля навіть після останньої розмови вирішила його все ж ігнорувати? Що вона собі думає? Ніби від нього можна десь сховатись? Чи просто його уникнути? Не вийде, голубонько. Цікаво, де ж вона тепер? Максим подумав це і зателефонував до начальника їхньої телефонної спецслужби. Наказав дізнатися, де в цей момент мобільний з таким-то номером. Через кілька хвилин йому повідомили, що ця мобілка у Києві, на Лівому березі, неподалік від Княжого Затону, вулиця номер не відповів, і на дзвінок начальника служби виходило, що Ліза благополучно перебуває у своїй квартирі? Чому ж тоді не відповідає? Принцип – дика впертість. І тут Максимовим тілом пробіг легкий струм. Щось сталося з Лізою. Може, під впливом своїх дурних сумнівів і примх та вагань наковталась пігулок? Чи ще щось з собою зробила? Навіть перерізала собі вени. Від цього видовища його кохана Ліза... Так, дідько візьми, кохана... Стікає, вже стікла кров'ю. Струм у максимовому тілі став потужнішим на кілька сотень вольт. Звелів негайно подати машину. Через якихось півгодини, бісові київські затори, двіка позашляховиків підкотила до лізаного будинку. Ліквідувати код у вхідних дверях знову вдалося без зайвої мороки. Чоловік наказав одному охоронцеві чекати внизу, а з іншим поїхав на дев'ятий поверх. Ніхто не відгукнувся на дзвінок. Раз і друге. «Виламуй!» – наказав Максим. «Чи вирізай!» Охоронець дістав спеціальний лазерний пристрій і вирізав замок. «Чекай тут!» Ніхто не зустрів Максима качулу за дверима. Нікого не було і в кімнаті. Максим метнувся на кухоньку, потім до ванної, але там лізою і не пахло. Ні мертвою, ні живою. Максим Качули вернувся в кімнату, оглянув її, на столі лежала коробка з його подарунками, біля неї мобільник, портрета Лізиної мами-бабусі не було, стояв намальований, очевидно, нею самою портрет, чи точніше автопортрет Лізи із висолопленим язиком. Дівчина віддалено, схоже на ту, яку він знав, глузливо посміхалась. У всякому разі, так здалося Максимові. Біля автопортрета лежала записка. Максим прочитав. «Вибач, не шукай мене, я розчинилась». «Сука!» – сказав Максим Качула. «Дурна підла сука!» Із його горла готовий був вирватися крик. Якби це сталося, це був би крик ображеного самця тигра. Але Максим умів, умів. Добре опанувати себе. Схопив портрета підлої дівки, щоб порвати, та зупинився. Він запхне це свідчення його тимчасової поразки. Тій зрадниці і на смішниці у горлянку. І змусить з'їсти. А що він її знайде, не сумнівався. Дістав з коробки кольє, годинник, засунув до кишені. З коробкою перед очі охоронців не з'явиться. Охоронцеві біля дверей він сказав «Все в порядку», вона поїхала до родичів, прийшли аж майстрів, щоб вставили нові двері. Тут же подумав, що охоронців, котрі стали свідками його поразки, доведеться прибрати. Шкода особливо Миколу, сильного, відданого як пес, готового до дій без роздумів і до того ж недурного. Але Ніколай Колька свідок не тільки цієї його поразки, а й найпершої тоді за мостом. По суті, це теж була поразка добровільна і від того ще прикріша. Отже, він тим більше мусив зникнути. Він приречений, а шкода. Та гарних охоронців, особливо колишніх спецпризначенців, у Києві вистачає. Вийшовши з будинку, Максим озирнувся довкола. Це було стандартне подвір'я стандартної київської багатоповерхівки. І ще старої забудови. Ось цю стежку за його наказом усипали квітами, по яких мала ступати стандартна київська дівуля, котра здавалась йому особливою вартою завоювання, гри, ідіотизм. Що з ним сталося? Заради чого він, блискучий, розумний Максим Качула, вів таку витончену гру? Перегравав і матір, і особливо вітчима, Що тепер їм сказати? Передумав. Ладен підняти лапки і одружитися із цією дурною гуською Альбіною. Ще гірший вияв поразки. Чому ж він все, порахувавши, не зумів завоювати перемогти цю лізу? Адже був щирий у своїх почуттях. Його невроз скінчився? Максимка чула сів у джип, наказав повертатись до офісу, другою продумав, а в кабінеті додумав свої подальші дії. Куди могла втекти Ліза? Заховатись у Києві? Навряд чи ризикнула б втекти з цим своїм задріпаним нареченим? До його батьків? Про всяк випадок наказав працівнику їхньої приватної спецслужби з'їздити в те село. Довідатись. Такі-то дані. До кінця дня він знав, що Степан Коваленко взяв двотижневу неоплачувану відпустку, нібито у зв'язку із хворобою батьків. Поїхав з Лізою до них. І усе щось підказувало Максимові, що шукати Лізу потрібно не там. Ну а де? Закордонного паспорта в неї немає. Поїхала світ за очі? Навряд. Де ж вона розчинилась? Як написала. Сховалася у когось із своїх подружок, знайомих чи, може, родичів? Ох, родичів. І тут аналітичний розум Максима Качули осінило. Ліза хвалилася, що вона киянка від народження а її покійна бабуся, яку вона називала мамою-бабусею, ліза розчинилась, він її знайде і складе, а вже з тим пазлом зробить, що захоче. Максимка чула тільки за два дні. Викликав приватного детектива, який уже блискуче виконав кілька його складних прохань, а одного разу знайшов чоловіка, котрий здавалося не те, що розчинився, а й зник під землею. За плечимав агента була розшукова робота в органах – впровадження іноземну фірму. Ось що Платоне Івановичу сказав Максим. «Мені потрібно дізнатися, звідки родом така собі павлина соломаха». Вона вже покійна працювала будівельницею в якійсь будівельній організації. Буду в чи що. Пробачте, Максиме Дмитровичу, це вся інформація? спитав досвідчений найманець. Максим сказав, що решту детектив може довідатися з могили на лісовому чи якомусь іншому кладовищі. Він сам володіє мінімумом інформації, але дані про місце народження Павлини Соломахи йому дуже потрібні. Шукайте в архіві ЖЕКУ чи ЖЕКІУ, будівельних управлінь Трестів, Києву-Міськбуду, у паспортних столах, архівах управлінь внутрішніх справ. Не мене вас учити. Через два дні я чекаю дані. Максим Дмитровичу, доведеться, якщо випадково не пощастить перерити купу документів, перелопати огром інформації, жалібно сказав Нишпорка. Тим більше, якщо йдеться про померлу людину, ну дайте строк хоча б до кінця тижня. Якщо знайдемо раніше, я відразу повідомлю. Добре, згодився Максим. Чотири дні і ні днем поверх цього. «Беріть всі свої найкращі кадри, але не більше двох, усім подвійний гонорар, а вам потрійний і особлива премія». Все, почали. Коли детективчик виходив, подумав, що і цього шкода буде втрачати. Тьому ще дядечко. Міг би ще згодитись. Але все в цій справі має бути чистим і тільки так. Навіть опосередковано про Максимову поразку не повинен знати ніхто не здогадуватися, чи мати якусь підозру. Всі ці дні, доки шукали сліди місце народження павлини Соломахи, Максима гриз черв'як сумнівів. Що він пропустив? Зробив не так в стосунках з Лізою. Тупий, ниючий біль, мов, зуб десь віддалено болів, не давав заспокоїтися. Дзищала над вухом недокучлива муха, яку не прогнати. Удома випив ледь не півлітра улюбленого віскі, не сп'янів, ударив ногою черрі, який нагадував пролізу, і відчув щось схоже на вину перед псом, блукав маєтком, і вгорі місяць, що виринув за хмари, сміявся з нього. Максим дістав пістолета, вистрілив у небесного насмішника, потім стрельнув у одного з улюблених підбулів його відчима, що вибіг назустріч і відстрелив шматочок вуха. Звісно, старий почув постріли, на надвір, стояв схожий на великого кажана. Що сталося, Максиме? Нічого не сталося, порозважався. Щось із тою дівкою, Облом? Цей трухлявий мухомор був до біса проникливим, надто проникливим. Ще одне слово, сказав Максим. Я випущу в тебе рештки обойми. Так, промовив відповідь Дмитро Качула. Може, підемо вдвох вип'ємо? Уже, сказав Максим. Випив і за тебе. А з дівкою в мене все в нормі. Можеш не сумніватись. Тоді що? Письмово написати звіт? Чи послати смс-ку? «Ох, сино!» – видихнув старий. «Я тобі такий син, як ти патріот України», – сказав Максим. І пішов по сходах. У кімнаті подумав, що влізе дивне прізвище. Мало би бути «Саламаха» – козацька каша. Вона розповідала, що «Соломаха» – то міцно скручений великий куль соломи, якого ні порвати, ні порізати. «Чи та гацька любов таке є?» От цього запитання йому стало холодно, водночас незатишно, бридко, наче щось рідке, схоже на ту ж кашу, заповзало в кімнату. А якщо таке є? Ніби вперше він не знає відповіді на дуже просте запитання, простісіньке. Наче перед ним стояла маленька дівчинка і досвідчена повія, і пильно дивилися, питали безумовно, то є любов чи нема. Він знав, що потрібно зробити, щоб уникнути запитання і можливої відповіді на нього. Наступного вечора я викликав дорогу повію, одну з так званих елітних київських повій. Подзвонив і до Альбіни Андріївської запросив до себе. Звів їх обох. Хотів влаштувати оргію, ну не оргію, а щось таке, що запам'яталося б обом надовго, звелів обом роздягатися. Альбіна... Було зартачилася, ти знаєш, чия донька. Він дав їй в морду і зрозумів, що зазнав остаточної поразки. Розважатися з двома відразу чи поодинці однаково противно. Сказав, що можуть вимітатися, а можуть випити втрьох. Повія відповіла, що для неї будь що не проблема. Ну і прекрасно, резюмував Максим. А тобі як? «Альбіночко, проведеш мене?» – не розгубилася Альбіна. Максим слухняно провів її до виходу і біля дверей почув. «Із нас вийде гарна пара, Максе». «Твою мать!» – сказав Максим. «І твою, і мою!» – сказала Альбіна. «Все, цьомочки і па. І хоч остануся тільки без цієї дорогої шльондри». Максим вп'явся своїми губами у її губи і відчув, що для остаточної поразки мусить одружитися із тією курвою і зробити її наркозалежною або що. Після облому злізу йому майже все одно. Цю ніч він провів з повією, а під вечір в четвер йому доповів детектив «Соломаха, Павлина Пелипівна ха». Виявляється, у батьків його відчима і мами-бабусі були однакові імена. Народилася, в селі Туптали, на Волині. Район тепер такий-то. Детектив отримав свої преміальні, а вранці Максим викликав найкрутішого і найдовіренішого бійця з їхнього приватного спецзагону. Проінструктував щодо подальших дій. Вінчик... Мав взяти ще одного бійця і на двох машинах вирушити в туптали. Одна з машин – джип із затемненими вікнами, з камерою на задніх сидіннях. Друга – старі жигулі. Джипа лишити в лісі, десь неподалік села. Захопити в селі Степана Коваленка і Єлизавету Соломаху, які там повинні перебувати, і доставити під Київ за такою-то адресою. Дорогою зняти номери із жигульця і утопити його в якійсь річці чи озері, поміркував чи не послати більше бійців, але вирішив забагато честі для тих задрипанців. До того ж, чим менше людей, тим менше привертатимуть уваги. Заявляться в село на старих Жигулях. В'янчик, він певен, проведе операцію акуратно, без шуму. Коли у п'ятницю ті двоє поїхали, Максим уже знав, що зробить із Лізою та її коханцем. Саме так, коханцем. Нареченим повинен був стати він, Максим. Та не став. І не стане? Ні, сказав собі Максим. Ті сотні жінок, яких знав, були різними. Шлюб за Альбіною мав бути шлюбом за розрахунком. Але ж був десяток, а то й два справді гідних дівчат неодружених і тих, що вже були в шлюбі, і сімей рівних їхній, з посадами, з іменами, готових поєднати свою долю з ним і тут, і у Великій Британії під час навчання. Чому ж усе заклинилося на ці безрідній дівці? Бідній аж синій сироті та ще й з кримінальником батьком. Скільки разів стримував свою пристрасть до неї? Чому? Не поваги, а тим більше зневаги. Максим ніколи не прощав. Ліза, вважав, розтоптала не тільки його почуття, а й всі його зусилля і приниження. Так, по суті, приниження перед нею лишилося назавжди його ганьбою. За це належало платити. Сповна... Після того, як їх буде доставлено, обох чекає спосіб розплати, про який він читав. Спосіб, за яким з любов'ю ростає ненависть і навіть огида одне до одного. Вони будуть голими, поміщені в маленьку кімнатку, де існуватимуть і спатимуть на підлозі серед власних екскрементів. Після кількох місяців такого Животінні, якщо не збожеволюють, покінчити життя самогубством їм не дадуть. На них чекає різна доля. Нареченого він віддасть одному з власників жебрацьких мереж. Якщо треба ампутують або покалічать ноги, підріжуть язика, спотворять обличчя, в нього буде жебрацьке життя до самої смерті. Лізу відправить підсобною робітницею на їхню розташовану в лісі заміську ферму а потім віддасть бомжацькій зраї на довге користування. Чи навпаки, будуть кілька місяців гвалтувати, а тоді вона стане прислугою і попихачкою на тій же фермі. Що робити з собою, то вже її справа. Він хотів для неї добра і розкішного життя. Вона ж виявилась дурепою. До того ж спробувала не сміятися з нього, такою була подяка за його любов. За все те, що хотів їй дати. Пішов навіть на конфлікт з рідними. Помста має бути адекватною, подумав. Раптом гострий біль з лівого боку пронизав Максима Качуло. Він сидів і не міг поворухнутись. Озвався телефона він. Він не зміг дотягнутися до нього. От ще різкішого болю потемніло в очах. Єдина думка, яка прийшла до нього, була такою – от і все. Та думка лише розізлила його. А що все? Щось із серцем? Рано ще. Рано він повенсили сили повенсили сили планів. Остання поїздка до Швейцарії вийшла дуже вдалою. До їхньої Качулівської імперії додалася ще одна фірма – яка мала філіали у восьми країнах Європи. Це був новий етап. А попереду – приєднання власності Андрієвського. Купівля за безцінь, за сприяння найвищих владних структур і ще одного агрохолдингу. Теперішнє їхнє становище – то тільки старт, справжній старт його Максима, а не цього підстаркуватого пенька відчима. І історія з якоюсь там козявкою на ім'я Ліза, чи як там її, то тільки маленький епізодик на його життєвому шляху. Він обминув його, невроз пройшов. Тим більше, що збігу неврозів не було. У неї збіг з іншим, таким же босяком. Ну і нехай, то вже їхня справа, про яку не раз ще пошкодують. Та чому ж так болить? Чому взагалі виник цей підступний біль? Невже його спровокувала ця сучка? Він її знищить. І її хохоля, примітивного, як і вона. Ніхто не повинен ставати на його дорозі навіть маленьким епізодиком. Але ж яке блискуче майбутнє... Пропонував він їй, які подарунки робив, яку виставу грав, і все заради чого. Такий обман заслуговує на велику кару. І ще одна думка прийшла до Максима, не думка, а зойк, подумки Ліза. Через десяток хвилина, може й більше, біль трохи вщух, Максим зміг дотягтись до телефона, Викликаний особистий лікар, неабиякий спец, констатував передінфарктний стан. Сказав, що може бути мікроінфаркт, у лікарні визначить, але після зроблених уколів і масажів, тут таки у кабінеті, Максим відмовився від госпіталізації. На нього чекали невідкладні справи. Полежав трохи в кімнаті для відпочинку при кабінеті, провів кілька потрібних розмов по своєму супер-айфону. Одна із них поліпшила йому настрій, підняв лапки ще один з конкурентів. Життя тривало. Він попередив усіх причетних до його пригоди, нікому про неї ні Гогу, навіть Дмитру Качулі. Він розслабився, лежав, посміхався, Хотілося встати і крутнути сонце, як крутив недавно, хизуючись перед цією придурковатою дівулею. І ще не раз крутитиме. Адже ще може в своєму віці. Раптом щось наче застукало до голови. Наче здалеку прийшла якась мелодія, слова пісні. Не зміг пригадати тих слів, підвівся, вийшов в кабінет. Почув, як стукають краплі об скло. Підійшов до вікна. Справді, стукав рясний зимовий дощисько. І тут він пригадав нав'язливі слова цієї пісні російською мовою «Чуті колись». «І серце плачеться невольно, як дожди дожді стучать в окно, не потому, що серце больно, а тому, що є воно». «Але ж коли мені заболіло, дощу ще не було», – пригадав Максим. Він посміхнувся, подумав далі, і серце моє не плаче. І раптом знову відчув тупий, ничий, наче віддалений біль в серці. Його серце плакало. Нічого про те, що на них чекає, Ліза і Степанко не знали. Дорогою до ковеля Ліза всякий раз напружувалася, коли маршрутку обганяла дорога іномарка. Їй здавалося, що їх от-от підріжуть і до досилоно ввірвуться міцненькі хлопці, а той сам – лютий-прилютий Максим, і накажуть їм із Степанком виходити. Або їй самій. В такі моменти вона міцно стискала руку коханого. На зупинках Ліза теж боялася вибиратись назовні. Коли на другій зупинці Степан пішов, щоб купити кави, не могла його дочекатися. Та все обійшлося, вони благополучно дісталися спочатку до Ковеля, потім до райцентру, а вже звідти утуптали. Зустріч вийшла радісною. «Бабуню, ой, бабуню!» – шептала Ліза. Бабуся Єва стала її останньою опорою в житті, якщо не рахувати Степана. Їх належало рахувати обох. Ліза тулилась до бабусі і міркувала – як тоді, коли вперше побачили її, якою ж вродливою певно була Єва в молодості, в юності. У ті далекі роки, коли нею Лізою і не снилося. Бабуня Єва пахла молоком, милом. Її руки гладили Лізу. Ліза поступово меншала, ставала маленькою дитиною, кошиням. Лізі було приємне. Таке перетворення. А з хати вичугав дрібненький худенький дідок. І бабуся Єва сказала «Знайомтесь, мій Адам». «Ура!» – подумала Ліза. «Бабця Єва нарешті вийшла заміж. І це ж треба за Адама, справжнього Адама, з Біблії, якому хто зна скільки літ, он який висохлий і сивий». «Ви справді Адам?» – спитала вона. чому ні?» – сказав Адам. «Направду, можу і паспорт показати, то показати не треба», – сказала Ліза, аж злякалась. «І за те я дякую, вельм дякую», – сказав дідок, – Адам справжній. І з дідом Адамом подружився Степан. Вони були чимось схожі між собою, хоч дідок був худий, маленький, пригнутий до землі, а Степанко видався теж худющий, але високий. «Довгущий, мов, тичка», – казала чи то Ірка, чи то Леся, чи й обоє. Чоловіки часто відходили в бік, йшли в садок або на вулицю, про щось там говорили, розповідали один одному, часом розмахували руками, а то надовго завмирали на місці безмовні. Згадка про київських подруг повернула Лізу до Києва і ще повертатиме, їй щеміло в грудях. Тоді вона бігла до Степана, щоб переконатися, що коханий – нікуди не подівся. Якби Лізі хто сказав, що вона своїм вчинком, втечею і взагалі поведінкою виправдовує любов і людство взагалі, доводячи, що любов таки не лише невроз, а щось незмірно більше і цінніше, ніж гривні, навіть долари у кожному оці і у кишенях та банках, вона б скорчила гримасу. Ліза б, напевне, дуже здивувалася, якби їй сказали, що здійснене за покликом серця нею, Степаном, і ще мільйонами і мільйонами до них, сподіваємося, що і після них, то дуже великий захват і виправдання існування людини як такої. Вона просто жила, кохала свого Степана, розмовляла з бабцею Євою, допомагала їй по господарству, відкривала для себе її, і діда Адама доторкалася до Степанових руки в уст, брала його за руку, вела в сад. Потім у зимове поле, ще не присипане снігом, їх обдував там холодний вітер. Степан брав у свої руки її пальці і зігрівав своїм диханням. Вони сходили в гості до родичів бабуні Єви, одних і других посиділи трохи, сходили на цвинтар, який тут називали Могилки, з наголосом на першому складі. І Ліза дивувалася, скільки виявляється в неї родичів. Живих, а ще більше мертвих. І раптом подумала, що і вона повинна продовжити їхній рід, навіть якщо і під іншим прізвищем. Бо в її жилах текла маленька часточка їхньої крові. І вона повинна була влити у цю кров і свою, свіжу, вони обидві, і Ліза, і Єва, дивувалися, чому раніше ставилися одна до одної якось не так. Настороженіше, чужіше. Єва ще сказала, що заведе Лізу до родичів її діда Арсена в сусіднє село. Адам же на могилках повів Степана до могили, на який ріс кущ бузку, але не сказав ні слова, хто тут похований. А Степан подивився на його обличчя і несподівано подумав, що дід Адам без слів довіряє йому свою темницю. з портрета на пам'ятнику посміхалась до них жінка на ім'я Катерина. Навічно сорокалітня. Ліза розповіла бабусі Єві і дідові Адаму про причину їхньої втечі, майже про геть все, що з ними трапилося. Очі бабусі Єви зволожилися. Їй на мить здалося, що її бабуня, хай і двоюрідна, та ріднішої в неї немає, десь далеко. Може, і в своїй молодості. Єва сказала, що пожити вони можуть і в них, пошукають роботу і продавчині, і вчителі, якщо треба. І ще бабця Єва додала, що вона трохи має грошей, то могли б квартиру купити у Ковелі чи в райцентрі, якщо не схочуть жити в селі. Ліза подумала, що в її житті починається щось нове. Таке, що виникло несподівано, а стає необхідною реальністю. Що стає нею самою, якою вона ще не знала. Часом до неї навідувався жаль. Волохатий, мокрий, тихо, скавчав, мов просився кудись ще глибше за її душу. Але Ліза його гладила і проганяла. Вона жила почуттями, дмухала на них, мов на поранену руку. Вона відчувала, що живе і житиме доти, доки поруч Степанко, доки вона йому потрібна. А він потрібен їй. Єдине, чого їй хотілося, як спраглому хоча б маленького ковтка води – мати дитину. Сина або доньку, або двох одразу. Вона б зуміла їх доглянути, і ще їй здавалося, що існує якийсь потаємний, незнаний ними вихід з ситуації, яка склалася. Десь він зовсім поруч той вихід. Тільки простягни руку і наштовхнесься. «От-от!» «От-от!» – повторювала подумки Ліза. Ліза почала вчитися в бабці Єви вишивати. Несподівано інтерес до вишивання виявиви Степанкою. І якось у нього це вдавалося ліпше, ніж у Лізи. Бабця Єва дивувалася, хвалила Степана. А Ліза сердилася і називала коханого пані Стефа. Він відповів, що вони ще відкриють салон з продажу вишитих ним рушників і сорочок. Степанко промовляв це, дивлячись на Лізу закоханими очима. Він сяяв, мов сто свічок жодна з яких не хоче гаснути, а запалюється знову і знову. Вогники тих свічок не хотіли нікуди йти з його очей. Зігрівали Лізу, розтоплюючи її потаємний жаль. Єдине, що не вдалося під час їхнього перебування у селі, це відразу зареєструвати шлюб. Тут не діяв принцип швидкого одруження «Сьогодні на сьогодні» чи «як там у Києві». Подали тільки заяву – а розписатися мали вже через місяць, після Нового року. Ліза, коли згадувала Київ, життя в ньому намагалася пригадати щось таке головне, що визначило і її вибір, і її втечу, і те, що вона не попливла тепер за течією, не піддалася спокусі. У якийсь момент, коли прокинулася серед ночі в сільській хаті, здалося, що довкола неї вогоні дим тої пам'ятної зими. Коли вона стояла на Майдані Поруч металися людські силуети Вони кудись йшли і бігли Ліза прошептала Візьміть мене з собою Але вона була тут А ці люди роз'їхалися Розійшлися хто куди В кожного було своє життя Але щось же лишилося Подумала Ліза Вона хотіла когось упізнати І раптом зрозуміла Свого Степана Степанка, який лежав поруч із нею її коханого. Часи простір, мов би, замкнулися, подумала Ліза. У п'ятницю рано вранці Єва прокинулася у тривожному перечутті. Щойно їй приснився дивний сон, наче вона стояла на березі їхньої річки і дивилася, як пливе новенька, навіть непофарбована крипа. А в ній не сидять, а стоять двоє чоловіків із геть розмазаними лицями примітка крипа, човен чорні мов би припливли десь аж із самої Африки крипа пристала до берега чоловіки вийшли із неї попрямували до Єви і глухими замогильними голосами повторюючи слова один одного стали питати чи вона не знає, де живе її сестра Павлина Єва відказала, що сестра тут давно не живе що неї вже немає на світі. Тоді один з чоловіків дістав якийсь аркуш і прогугнювив. Як же нема, як тут написано, що вона живе і живе в вашому селі. Покажи, ну, де вона. Ми щось їй маємо сказати. Веди. Чуєш? Ми до завтра маємо вспіти. Єва, прокинувшись, лежала сама не своя. Геть змокріла от поту. Тривога Облягла неї, а потім почала стискати бідолашну стару голову тугими лищатами. Такий сон не на добро. У Єви завжди була, як казала Миколчина внука Віка, потрясна інтуїція. І перечуття майже ніколи неї не обманювали. Особливо у старшому віці. Вона відчувала, десь уже насувається, наближається до туп біда, як не сьогодні, то завтра огорне їхню хату чорним, чорнішим за зимову ніч крилом. Єва підвелася, заглянула до другої кімнати, де спали Ліза і Степан. Навіть у темряві, що зовсім ледь сірому світанку, було видно, як вони туляться одне до одного, наче бояться, що прокинуться обоє самотні. «Втікайте, дітки!» Тихесенько, одними губами, прошептала Єва. «Але куди їм, бідолашкам, втікати? Може, дарма вона тривожиться?» «Ні, чує!» Перечуває, як наближається лиха година, моб птаха з підбитим крилом, котря не може злетіти, не відчуває. За сніданком Єва розповіла про свій сон. І сказала, хай вони усі подумають, що їм треба робити. Всі і ти, Адаме. «Він знайшов нас», – тихо сказала геть зблідла Ліза. «Той олігарх?» Єва проказала теж тихо, але надиво спокійно. «Так», – сказала Ліза, – «ми зараз поїдемо». «Куди?» – Єва. «Десь заховаємось. Мусить же бути таке місце, де…» «Не знайдуть. Вони перепинять вас. А приїдуть, певно, завтра. Як той чорний чоловік сказав, сни не обманюють. То що робити? Будемо захищатися», – сказав Степан. І до Адама. «У вас є хоча б рушниця?» «Рушниця?» Адам здивувався і тут таки підвівся. Ружа нема, але ви те, і той, не сійте гарячко. Не панікуйте, дітоньки. Адам стояв незвично прямий і суворий. І ти, Євцю, притримай свою козу. Яку козу? Єва перелякано зиркнула на чоловіка, мовляв, що з ним таке. А таку, перед якою ти до водопою вже побігла. Адам спинився на хвилю, а потім продовжив Аж так якось урочисто. «Я так і міркую. Чекати, на правду, не треба. Ну, їй бо не треба. А про тую, як там її? Рушницю», сказав Степан. «А, про рушницю. То ти добре, що нагадав внучку. У мене отого не з родовіку не водилось. Але от зараз до Роману пійду. О, він чоловік розумний, Контентний щось придумає. Примітка. Контентний розважливий. У нього є ружо. Він же на качок на зайців ходив колись. Ну той во без паніки, як наш старшина у війську казав, паніка враг, сознання і жолудка. Адам почала пав до романа. І, вернувшись, десь через дві години сказав, що вони придумали, як тих супостатів стрітити, коли, не дай Бог, приїдуть. «Роман, то мої любенькі, таки голова, мой поможе. А тепер давайте обідати. А завтра раненько я відведу Лізу і Степана, хай у іншому місці день-два пересидять». «Куди ще?» Єва насторожилася. «Що там надумали з тим ворохобницьким байчиком?» – то воєнна тайна усміхнувся Адам, і звичкою потер носа. «Не жіночу вума діло!» «Ова! Відколи то таким розумним став?» – сказала Єва. «Моліпше було б у поліцію заявити. А що ти їм скажеш? Про свій сон?» – не мроч голову, хоч ти і красну оружу була. «Я й зараз красна ружа», – сердито сказала Єва. Посланці Максима Качули дісталися туптел в суботу, близького півдня. Вони заночували у Мотельчику, колосарн міста ближчого до Ковеля. «Субота», – зойкнула того дня вранці Ліза, ледь прокинувшись. «Субота була днем її казки та ілюзій, але й днем краху, Всіх ілюзій втечі, втечі від самої себе. Тої, яку наче купила було у світу, де геть все можна було купити. На що вона втекла? А нащо треба любити? Не продаватися, а любити? Ліза подумала це і зістрибнула з ліжка на підлогу. Степан ще спав. Щось він там вчора балабонив про рушницю, якою захищатиметься ха-ха-ха. Та він, певно, й не знає, як нею користуватися вояка забіяка. Ліза приклала дуло уявної рушниці собі до грудей, сказала по Відійди, Максиме, а то я зроблю собі вогняне харакірі. Максим послухався, став зиткувати із словами все, все, все, лізочко живе довго і щасливо. Звісно, уявний Максим, якого і близько не було тут, мав так і зробити. Відчуваючи, що її награна веселість от-от стане істерикою, Ліза, як була у самій нічній сорочці, вискочила на двір. Холодний морозний вітрище змусив її вертатись до теплої хати. «Що тобі, Лізонько?» – голос бабці Єви зовсім не сонний, почувся з кухні. «Ще б могла поспати!» «Ой, бабуню!» Ліза підбігла до бабці, припала до її плеча. Бабця вже катала тісто на столі. «Я боюсь, бабуню!» «Значить, пора вже будити того сплюха Адама», – сказала Єва. Сплюх Адам повів після швидкого сніданку Лізу із Степаном до Романового внука, щоб там їх заховати. Сказав, що після того, як відведе, пуйде до своєї дому. «Не переч, Єво!» Так, тре, то наш план. А як хтось до тебе припреться, бо до кого ж іми ще їхати, то ти скажи, що діти обоє в моїй хатині. А що буде далі, то потім, знаєш. Як до мене пойдуть, то ти бігом до Романа. Ні, ліпше Гансі, ні. Марині, скажи, вона молодша. Бо яка з тебе бігунка. Хай Шмидко... Предо Романа Ні, не, не пре. У неї ж так телефона є, мобілка кобилка. Ну, то номер романів хай набере, казав Роман, що вона знає, і хай ти кодне слово скаже: Приїхали, поняла? Ну, чом би не зрозуміти, сказала Єва, не вчорашня. Ото і Гітлер капут, сказав Адам. Ну, хоч раз послухайся чоловіка. Вінчик з напарником і справді приїхали за три години по тому, а може й дій. Спитали в одній-другій хаті, де їхні родичі Ліза і Степан мають бути. Вони сюди до якоїсь своєї бабці чи діда поїхали. Терміново їм треба зустрітись. Так і дізнались, що то певно йдеться про хлопця з дівчиною, котрі до Красної Ружі приїхали пару днів, а може й тиждень тому. «Тамо!» Через три вулиці вона живе. Третя хата від краю. Там ще стара ялина колотину росте. Двоє на потріпаних жигулях, яке належало, знайшли ту хату. А в хаті за столом побачили бабцю, яку говірлива тітонька назвала красною ружою. Спитали, де зараз їхні друзі Степан і Ліза. А я вам не скажу, вимовила Єва. Вона вирішила, що порушить План Адама. Чи Адама із Романом? Бо ж певне, Адам вигадав, що є якийсь план. І що чого доброго покалічать його. Це її гицеляки. Воно, яке в них лиця дикі. Хай уже в неї спитають. Вона їм направду ніц не скаже? Присяй, бо не скаже. Вона вміє тримати слово? Скажеш, бабо, пообіцяв Вінчик. У нас іще й не такі говорили. «Ну-ну», – сказала Єва. «З мене хіба порохно посиплеться. А слова не діждетеся. Бити будете?» Гірше бабцю», – озивався напарник Венчика, котрий мав прізвисько «Босоногий», бо ходив навіть у зимку в легкому взутті. «В тебе, бачу, утюжок є і розетки, а в нас і пилочки. Як розпиляєте?» «То не забудьте в скриньку поскладати», – глумливо сказала Єва. Босоногий дістав з торбинки, яку приніс з собою якийсь апарат, ввімкнув розетку і, грубо схопивши за руку, підтягнув Єву ближче. Тілом Єви пробіг струм, справжній струм. А вінчик уколов щось в другу руку. Єва застогнала от болю, відчула, що от-от знепритомніє – але вона зоставалась при пам'яті й бачила, як їй розтуляють рота, щоб щось влити всередину. Бабцю, майже співчутливо проказав вінчик, а нащо тобі мучитись? Два слова. Дя ті твої тараканчики, і ти вільна. Ми тільки заберемо в них гроші, які вони в нас вкрали. Прешеш. – простогнала Єва. – Ліза нічого не крала. – Тоді ми дещо у тебе заберемо, – сказав босоногий. І двоє бандитів знов почали бити й катувати Єву. Вони не бачили, як за ними спостерігав хлопець років 14-15 із хати, розташованої на цій же вулиці. Хлопець бачив, як до оселі баби Єви під'їжджала старенька машина – як із неї виходило двоє, як ішли до хати. Ті, що вийшли з машини, були молодими і з вигляду не схожими на солідних людей. Швидше на бандитів, яких хлопець бачив в російських, а тепер уже і українських кримінальних серіалах чи бойовиках. Ну, чобто, таким приїжджати до бабу Єви. Але тут він пригадав, що до її хати приїхала інша молода парочка, дівчину, Спостережливий хлопець знав, то була якась родичка бабці Єви, двоюрідна внучка чи що, а от худющий чувак був незнайомим. Хахаль? і внучки? Хлопець, якого його батьки називали Сашуньо, зайшов на подвір'я баби Єви, наблизився до вікна і побачив, як двоє Гевалю катують її. Сашуньо тихо відійшов, а тоді нахилився, знайшов камінчика, кинув його у вікно, а сам відбіг за ворота. З хати вийшов босоногий і спитав, чого треба. «Я знаю, де ті двоє, що ви їх шукаєте», – сказав Сашуньо. «Ну йде, сто баксів», – спокійно промовив Сашуньо. «Шу!» – босоногий став наближатись до хлопця. Сашуня трохи відступив. «Сто баксів!» «За корисну інформацію!» «То я тебе зараз підстрелю, засранця!» Пообіцяв босоногий. «Вам невигідно стріляти», – сказав Сашуня. «Зайвий шум і пил. А так матимете, що шукаєте. Всього за сто баксів». «Ну, зволоч, босоногий сплюнув. «Завжди, падлюка!» І він повернувся до явиної хати. Там поінформував про несподівану пропозицію старшого напарника. Вінчик лайнувся, вискочив з хати з пістолетом в руці. Сашуньо про всяк випадок відступив чи далі. «Слышь, Смарчук!» – вінчик дивився в бік нахабного Сашуні, явно з інтересом. «П'ятдесят баксів більш нема!» «Сто!» – і ні грама менше, – сказав Сашуньо. «Кладете бакси?» На капот вашої машини. Я забираю і видаю information. Слово патріота, що не обдурю. Я ж не хочу мати дірочку там, де не треба. ж. В цім задрипанім селі такі бандюки водяться, прикро констатував Венчик і зрештою таки пристав на умови Сашуні. Забравши гроші, патріот сказав, що дівка із її коханчиком в Адама Тихійського, то такий дідок, на третій вулиці звідси, його хатина на курячих лапках, он там, поворот направо, а далі наліво, там спитаєте сусідів. Сам бачив, як старий сьогодні вранці їх повів. «Успіхів, сеньори помідори!» Після того, як її мучителі поїхали, Єва вирішила, що таки треба йти до Марини. Вельми боліла попечена і проколота рука, дедалі більше запливало око, пекло всередині, куди щось влили. Але Єва якось видубцяла через силу на двір і почвала, хитаючись, гірше від п'яної до сусідки Марини. Та зойкнула, побачивши побиту бабу. «Цхіті!» – наказала Єва. «Дзвони до Романа!» І Марина подзвонила і сказала заповітне слово «приїхали». А тоді взялася прикладати примочку до великого синця під Євеним оком. Отримавши сигнал, Роман дістав свою давню рушницю, а тоді згадав про ще один предмет, забрав його з комори, то був рупор, із яким колись ходив на рухівські мітинги романів син Юрко. Син давно в місті, а рупор сиротливо лежав у скрині. «Згодився», – подумав Роман. Зайшов до хати, прокричав у рупор до своєї лежачої жінки. «Стара! Ліворуція зновика в тупталах! Сєпари наступають!» «Свят, свят, свят, геть здурів!» – проказала перелякана баба Тамара. З рушницею і рупором у руках Роман подався до Адама. Дорогою вистрілив у повітря, то був умовний сигнал – для Платона і Омеляна. У трьох вони зійшлись неподалік, Адамової хатини. Обидва теж озброєні, Платон із старою дубльтівкою, а Омелян з обрізом, який приберіг хто з нас яких часів. Примітка. Дубльтівка рушниця на два стволи. Побачили жеулі, що стояли біля воріт. «Побідніли тепер бундюки. констатував Платон. Роман показав, де кому стати, щоб і стріляти мона, і вберегтися, і далі сам сховався. За Адамів хлівець приклав руку до вуст, закричав, скільки найшов сили. «Здавайтеся! Ви оточені! Виходите по одному!» Потім повторив заклик приправивши його смачним матюком і погрозою стріляти по вікнах. І один таки вийшов босоногий, прогумнювив "Чорнадо дід!» «Відпустіть Адама!» – наказав Роману рупор. «І виходьте! Сюди вже їде поліція! Вам все одно капець! Лучше без жертв!» Босоногий собі матюкнувся люто-брудно, а тоді рушив в бік Романа – то стрельну. Куля пролетіла, може, за сантиметр од вуха босоного. Бандит спинився. На постріл висунувся було венчик, та його змусили пірнути назад у сіни пострілом з омелянового обріза. Через десять минуту тут буде поліція. прохрипів рупор вожак тупталівських дідів. Здайтеся ліпше нам. «Ми скажемо за вас, яке добре слово!» Вінчик у сініх гарячково міркував, що робити. Засісти в хаті, спробувати оборонятися – ризиковано. А раптом мінтяр поліціянтів виявиться з десяток, а то й два. Ну, хто зна, що ті діди наплили? Спробувати з поліціянтами домовитись? А як не вдасться? Якщо доведеться здатися – кранти! Називати ім'я того, хто послав, так в жодному разі не можна, інакше смерть. Як не тут, то в Києві, чи ще десь у клятого Макса Лапи довгі. Подзвонити до начальника охорони чи самого Макса, попросити заступитися теж не з'я. Це б означало поразку, провал операції. А за це буде ще крутіша розправа. Думки шалено крутилися у венчиковій голові. Треба рятувати свою шкуру, зникати, а там приставати до якоїсь банди чи проситись на службу до іншого бізнесяки, іншого виходу немає. Венчик висунувся з сіней. Слишко дід. Предлагаю соглашеніє. Ми відпускаємо вашого пенька, а ви даєте нам уїхати. Лади, по моєму, в вигодний ґешефт. Чорт з вами, сказав у відповіді Роман. Вигодьте Адама, щоб ми бачили, що він живий. А тоді бігом по одному до машини. Стріляти не будемо гарантую. Даю три хвилини. Адама, який ледь тримався на ногах, вони таке вивели. Він одразу прихилився до одвірка. Бандюки прожугом кинулись до машини і через півхвилини за жулями тягнувся довгий хвіст куряви. Ще через годину, як і наказував Максим Качула, вінчик втопить в рідці, але разом із застрененим ним босоногим, а далі поїде до Києва. На джипі сам. Туптелівські діди оглянули побитого Адама, хотіли завести його до хати, аби полежав там, поки фельдшерку покличуть. Та Адам... Заартачився, що мусить йти до Єви, Щоб подивитися, як там вона. «Помогти?» – Роман взяв його під руку. «Я сам!» – гордо сказав Адам. «Що можу йти сам!» «Скажи, ліпше Лізії і Степанові, Хай додому до нас вертаються!» «Шура-бура, видать, минулась! Хоч може і ненадовго!» «Дякую, братки!» «Ви таки свої, хлопці!» «А хто б тебе спас?» то сказав Платон. А Омелян додав, що за перемогу над тими супостатами і чарку варто було б перехилити. Рішили, що зберуться у Красної Ружі ввечері. «Мо, пождемо поліцію?» Омелян спитав. «Та якусь чи поліцію?» Роман дивився весело, от-от зрегоче. «Став би я поліцію викликати. Та я, по правді, так спішив нашого Адаська рятувати, що геть про ту поліцію і забув». «О, виходить, на пушку їх взяв?» – стримано посміхнувся Платон. «Ну, може, і подзвонив би, якби припекло?» «Ходімо, хлопаки!» І вони пішли, рушив і Адам, тяжко волочачи ноги. Адам і боліло в грудях, тяглась нога, по якій боляче вдарили, видать, і ребро єдне, чи два поламані. Судячи з болю у спині, вже не кажучи про синці на лиці. то якось дійде, Аби же з Євкою щось лихе не вчварили. А Єва вже йшла, дипцяла, Як могла йому назустріч. У гледі в неї Адам заспішив І біркицнувся. Та так, що земля в тупталах, Здавалося, тіла Бік геть забив, Мусив поволички підводитись. Спершу сів, а як підвестися без палки? Добре, що Єва якраз наблизилась, руку простягла. То й звівся якось, риплячи, як старий віз. Тримався за Євину руку, а потім все ж ступив крок, другий, спинився, тяжко було, а йти все одно тре. Тре, от яке діло. Єва тільки спитала, били, бачу, що били, ходімо. «Подіймо», – сказав Адам, дип, «диб, диб». І двоє старих з синцями на лицях, з побитими тілами, поволі потупцяли далі. У Єви геть запливло око, ледь бачила. Спиралися одне на одного та якось і дибали. Натужно, але помалу переставляли ноги. Адам озвався, «Ти ж мене, певно, не послухалась, не одразу тих бандюків до мене направила, о, ти маєш». Цяцький, Адам докоряв, а Єві було приємне те докоряння. І добре, що відразу не направила, бо зовсім би забила Адама. А так, наче, трохи його частку собі забрала. Може, ще й виживуть. Мовчий, іди ж, сказала Єва. Зараз додому якось доберемось. То я тобі чаю заварю із липовим цвітом, му хоч всередині полегшує. Мовчи, на мене спирайся. Так вони ще трохи потупціли, Адам озвався А я не буду мовчать, бо таке діло чуєш. То й не мовчи, сказала Єва. Може, от того потеплішає? Та як би то, сказав Адам, а я той про що хотів сказати? І як ото їх вів до Грицька Ромкового внука, то чуєш, що мені Степан той сказав? Так не тягни. Адам пожував губами якусь невидиму нитку, виплюнув і промовив. «Яко обійдеться, – казав той хлопець, – то все одно їм втікати доведеться. Ну, то він щось надумав, – казав, – до армії піде служити Ж на той Донбас. Та господи, на війну зібрався. Єві аж все похололо всередині, руки затремтіли. Ну, який з нього вояка? – оточнув що таке на війну, підтвердив Адам. Він казав, що і раніше туди хотів було потрапити, так тільки у війнкоматі нібито забракували, у резерві ставили. Казав, що підозрює, директорка їхньої школи руку приклала, бо не хотіла його відпускати. Каже, чуємо, Адам скупо посміхнувся, що 20 літ, як вона там, як директоркою, а жодного чоловіка у школі, над малими дітлахами, яких отово Степанко наш учить, ще не було. А тепірка надіється Степан, що родич його поможе. І він там, яка на домбасі офіцером важним. Ну, попросить, щоб у військо поміг піти за контрактом. Ну, Ліза наша як почула, то мала не вплач, Ну, дівка-дівкою. Ото як ти, Євко. Ну, який з нього вояка? А, а потім погоди Лесі що єдне місце, де можна от того Максима сховатися, то армія деквина. Собі казала? Тут де тою як ото? Ну, в теї, що в армії допомагають, і запишиться. Ну, чи санітаркою, чи тою. Волонтеркою, підказала Єва і спинилась. Господи, що ж то за життя так вона стала? Що от насильство і смерті, видимої, на війні ховатися. А як підстрелять обох? «Мой не підстрелять», – сказав Адам. «Зразу її підстрелять, розквокталась. Ну, бабоцька натура». «Та мовчи вже», – сказала Єва. «Та до мене тулись, усе ж тепліше буде». «О, чушь, – погодився Адам. Навіть такому шкарбурку, як я, хочеться, ну, хоча б до якоїсь старої холери притулитись». Єва ж спинилась, блиснула своїм незапалим оком. «То я...» «Стара холера, по-твоєму?» «Ой, ну їй був шістнадцятка», – сказав Адам. Та Євин гнів уже кудись пошумів. Щось дивне, аж мрійливе з'явилося у неї на побитому обличчі. «А знаєш, дамцю?» – озвалась вона ще через десяток других тяжких повільних кроків. «Тато мої покійні казали, що стара холера то любов, яка ніяк померти не здатна. Того і ходить по світу людей». Зораблює. Примітка зораблює, спокушає. До кого в вічі заглядає, той довго жить буде, бо його душу насінням особінним засіває. Все то ти знаєш, сказав Адам, недарма на пушті робила. Та то тато мій казали так. Єва замовкла. Поволі тупціли далі, спираючись одне на одного, так справді ніби легше було йти. Володнішило, здавалося, от-от і сніг піде, бо ж таки грудень, зимова пора. Заждалися снігу і люди, і земля. Вони не знали, що після різдвяних свят у січні захурделить село. І геть засиплють сніги. потоне в них хата, і вони обоє. Старі, старезні, але ще живі, з теплим духом у грудях стоятимуть в тій хаті перед образками і молитимуться, щоб оберіг Бог Лізу і Степана, котрі на той час уже будуть на Донецькій землі, на тій страшній, далекій війні. А помолившись, Адам подумає про те, як добре йому у теплій хаті, і як холодно, незатишно певно, на тій війні Степанові і Лізі. Єваж подумає, що вони, старі, мусять, ну, мусять ще пожити трохи, щоб хоч би чимось хоч цією молитвою і жалем своїм оберегти тих молодих, котрі тепер далеко, і котрих вона, в уяві, тулить до свого серця. Кінець озвученої книги Запис проведено у Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Ольга Лях. Звукооператор Олена Синаєвська. Київ, 2020 рік.